Harmincadik fejezet Augustus volt, és Bostonra rátelepedett a rekkenő hőség. Kevin homályosan emlékezett rá, hogy látta a mentőt Feldmanék háza előtt, de nem igen törődött vele, mert Feldmanék rossz szomszédok voltak, akiket nem kedvelt. Csak most döbbent rá, hogy Gladys Feldman meghalt, és ezért parkol egy csomó autó az utca mindkét oldalán. Két hétre függesztették föl a rendőrségnél. Nem tetszett neki, hogy a háza előtt is kocsik állnak, de hát az emberek a temetésre jöttek, és amúgy sem volt ereje szólni nekik, hogy álljanak arrébb. Mióta felfüggesztették, nem zuhanyozott túl rendszeresen, és most a verandán ülve üvegből iszogatta a vodkát, miközben a Feldmanházban zajló jövésmenést figyelte. Tudta, hogy délután lesz a temetés, és a gyászolók így gyülekeznek, hogy együtt menjenek oda. Ha temetés van, az emberek összeverődnek mint a liba falka. Azóta nem beszélt sem bill sem Kufival, sem Ramirezzel, se Toddal, se amber sőt, még a szüleivel sem. A nappali padlóján nem hevertek pizzás dobozok, és a hűtőben sem volt maradék kínai kaja, mert nem kívánta az ételt. Megelégedett a vodkával, Addig nyalta, amíg végül már csak elmosódottan látta a szemközti házat. Feldmanéktól most kijött egy nő, és cigarettára gyújtott. Fekete ruha volt rajta, és Kevin arra gondolt, hogy vajon tudja-e, hányszor rá kiabáltak Feldmanék a környékbeli gyerekekre. A nőt nézte, mert a tévéhez nem volt kedve. Abban úgyis Erin lakberendezési és kertészkedő műsorai mennek, de Erin elszökött Filadelfiába, ahol Erika néven fut, és nyoma veszett, őt pedig felfüggesztették az állásából, pedig azelőtt jó nyomozó volt. A fekete ruhás nő a fűre dobta a csikket, és rátaposott. Aztán az utcát kémlelte, és észrevette a verandán ülő férfit. Némi habozás után átjött az utcán. Kevin nem ismerte, azelőtt soha nem látta. Nem tudta, mit akar a nő, de azért letette az üveget, és lement a lépcsőn. A nő a járdán megállt. – Maga Kevin Turney? – kérdezte. – Igen – felelte Kevin, és furcsa volt a hangja, mert napok óta nem szólalt meg. – Én Karen Feldman vagyok – mutatkozott be a nő. – A szüleim ott laknak szemben – Larry és Gladys Feldman. Itt egy kicsit várt, de miután a másik nem szólt semmit, folytatta. – Csak azt akartam megkérdezni, tervezi-e Erin, hogy eljön a temetésre? Kevin csak bámult rá. Erin! nyögte ki végül. Igen, a szüleim mindig nagyon örültek, ha átment hozzájuk. Sütött nekik áfonyás pitét, és néha segített takarítani is, különösen miután anyám beteg lett. Tüdőrák vittel, el. Borzalmas volt. Megcsóválta a fejét. Szóval itthon van Erin? Reméltem, hogy találkozom vele. Kettőkor lesz a temetés. Nem, nincs itthon. A beteg barátnőjénél van Manchesterben. Ó, hát kár. Na mindegy. Elnézést a zavarásért. Kevin nagyja kezdett kitisztulni, és észrevette, hogy a nő menni készül. Egyébként őszinte részvétem. Szólalt meg. Mondtam Erinnek is, hogy Mrs. Feldman meghalt, és nagyon bántja, hogy nem lehet itt. A virágot megkapták? Minden bizonyjal, még nem néztem meg. Tele van az egész ravatalozó. Nem érdekes, bárcsak itt lehetne erin. Hát igen, mindig is szerettem volna megismerni. Anyám azt mondta kétire emlékezteti. Kétire? A hugomra. Ő hat éve meghalt. Ez sajnálattal a hallom. Igen, nagyon hiányzik, különösen anyámnak. Ezért jött ki olyan jól erinnel. Még külsőre is hasonlítottak egymásra Kétivel. Ő pontosan annyi idős volt, amikor meghalt, mint most Erin. Karen nem adta tanújelét, hogy észrevenné a Kevin arcára kiülő értetlenséget. Anyám szívesen mutogatta Erinnek a Kétiről összeállított albumot, és Erin mindig olyan türelmes volt vele. Nagyon kedves nő. Maga szerencsés ember. Kevin mosolyt erőltetett az arcára. Égen tudom. Tényleg jó nyomozó volt, de őszintén szólva a megoldást néha a szerencséjének köszönheti az ember. Előfordul, hogy váratlanul új bizonyíték bukkan elő, színre lép egy ismeretlen tanú, vagy a térfigyelő kamerán véletlenül látszik egy rendszám. Ezúttal a Karen Feldman nevű fekete ruhás nő vezette nyomra, aki egy délelőtt, miközben ő vodkázott, átjött az utca túloldaláról és a halott hugáról mesélt. Kevinnek még mindig fájt a feje, de kiöntötte a vodkát a lefolyóba és törni kezdte a fejét erin meg Feldmanékon. Tehát a felesége ismerte őket és átjárt hozzájuk, de ezt soha nem említette. Pedig ő rendszeresen haza telefonált és sokszor váratlanul arra felé kanyarodott a kocsival, de Erin olyankor mindig otthon volt. Valahogy nem sikerült lefülelnie. Soha nem beszélt Feldmanékről, és akkor sem szólt semmit, ha ő panaszkodott rájuk, hogy milyen rossz szomszédok. Erinnek volt egy titka. Kevin agya régóta nem volt ennyire tiszta. Lezuhanyozott, és fekete öltönyt vett föl. Csinált magának egy sonkás-pujkás szendvicset, dizsoni mustárral, majd még egyet, és azt is befalta. Az utca tele volt kocsikkal, a Feldmanházból kibejártak az emberek. Kevin várt. A zsebében ott lapult a meg a tolla. Déli egy óra után sorra jöttek ki az emberek a kocsijukhoz. Felbőktek a motorok, és szépen libasorban elindultak a gyászertartásra. Tizenöt percig tartott, mire mindenki elhagyta a terepet. Larry Feldman talánya segítette be a kocsiba. Aztán Karen beült a volán mögé, és elhajtottak ők is. Se a járda mellett, Se a kocsi bejáron nem áll több autó. Kevin várt még tíz percet, hogy biztosan elmente mindenki, majd kilépett az ajtón. A járdára kiérve körülnézett, majd szép komótosan átkelt az úttesten. Nem sietett és nem is bujkált. Észrevette ugyanis, hogy a szomszédok közül sokan elmentek a temetésre, akik pedig nem, azok csak egy fekete öltönyös gyászolóra fognak emlékezni. A bejárati ajtó zárva volt, de mivel sokan nyüzsögtek a házban, körbe ment és tett egy próbát a többi ajtóval is. A hátsót nem zárták be. Kevin belépett a házba. Csönd volt. Megállt és fülelt egy kicsit, de se beszédet, se lépteket nem hallott. A pulton műanyag poharak álltak, az asztalon tálakra kirakott étel. Körbe járt a házban. Volt ideje csak azt nem tudta, hogy pontosan mennyi. Úgy döntött, a nappaliban kezdi. Sorra nyitogatta, csukogatta a szekrényeket, úgy hagyott mindent, ahogy volt. Átkutatta a konyhát, a hálószobát, majd végül a dolgozószobát kerítette sorra. Könyvespolc, nyugszék, tévé és a sarokban egy kis iratszekrény. Kevin odalépett és kinyitotta. Gyorsan átfutotta a címkéket, majd kihúzta a kéti feliratú dossziét, és megvizsgálta a tartalmát. Talált egy újságcikket, kiderült belőle, hogy kéti Feldman vízbe fulladt, miután beszakadt alatta egy közeli tójege, meg iskolai fotókat. Az érettségi képén kéti méltóan hasonlított Erinre. A paksaméta alján egy borítéklapult. Kevin kinyitotta, és elsőként egy régi iskolai bizonyítványt húzott ki belőle. Aztán észrevette, hogy a borítékra ráírtak egy TB számot. Elővette a zsebéből a jegyzettömböt, meg a tollat, és fölírta. A TB kártyát nem találta meg. A születési anyakönyvi kivonat csak másolat volt, és elég viseletes volt a papír, mintha valaki meggyűrögette volna, és utána próbálta volna kisimítani. Megvolt minden, amiért jött. Amint hazaért, fölhívta a másik körzetben dolgozó kollégáját, azt, amelyik dugta a babysittert. Az illető másnap visszahívta. Kéti Feldmannnak nemrég jogosítványt adtak ki. A lakcíme Southport, Észak-Karolina állam. Kevin szónélkül letette a kagylót, és tudta, hogy megtalálta. Erint.